Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Suntem în ediția în care revedem cele mai importante evenimente politice ale săptămânii ce se Scurge. Vom porni în mod tradițional de la cele mai proaspete. Invitatul ediției, în mod tradițional, vinerea, este domnul Ana Proțeranu, analistul politic cu care vom discuta, director la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Țăranu. Bună dimineața. Zic să trecem în revistă întâi de toate câteva știri care vin dinspre Occident. Voi reaminti că a fost votată noua Comisie Europeană în fruntea acesteia, aflându-se luxemburghezul Jean-Claude Juncker. E bine că avem oficialități din Republica Moldova care au avut prilejul de deja să se întâlnească. Am reamintit ascultătorilor despre întrevederea pe care a avut-o liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, cu Jacques-Claude Juncker a avut o întrevedere ieri e de menționat declarația făcută de domnul Juncker cum că nicio forță din afară nu poate și nu trebuie să influențeze parcursul european al Republicii Moldova. E o declarație important și cea care se referă la extinderea Uniunii Europene, pentru că domnul Juncker a vorbit la discuția cu liderul PLDM despre perspectiva europeană a Republicii Moldova, arătându-se încrezător că vom deveni membri ai Uniunii Europene într-un viitor, mai ales că domnul Juncker așa e considerat un eurosceptic din ce punct de vedere al extinderii pentru următorii cinci ani a Uniunii Europene deci a zis-o chiar în discursul său înainte de a fi votată Comisia Europeană că în următorii cinci ani Uniunea Europeană nu va primi noi membri voi reaminti că liderul PLDM ulterior a avut o întrevedere și cu președintele în exercițiu al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul pe care îl cunoaștem deja pe, acordat de Comisia Europeană uh, Chișinăului. Uh, în aceste vremuri de restriște, domnule Țăranu, trebuie, uh, trebuie să spunem. Avem deja o legătură, spuneam, cu Guvernul European, dacă e să... Uh, Uh, distingem dată în plus ce înseamnă Comisia Europeană uh, și întrebarea cât de, uh, ce perspective avem uh, noi cei din Republica Moldova să continuăm cursul european uh, în relațiile cu noua Comisie Europeană. Spuneam, unii o consideră mult uh, mai uh, îndepărtată de gândul de extindere a acestei instituții europene. Deci, încă o dată vreau să repet gândul pe care l-ați expus. Comisia Europeană, care acum are o componență nouă și care este condusă de unul din reprezentanții notorii ai clasei politice europene, domnul chiar, care este luxemburghez, este adevărat, o țară mică, dar una din poate cea mai băcată țară din Uniunea Europeană, cu cel mai înalt uh, nivel de viață a populației. Păi iată, deci, și Comisia Europeană înseamnă guvern, <coughs> Guvernul care conduce, care executivul Uniunii Europene. Trebuie să fie foarte clar pentru toți. Un cabinet de miniștri. Este vorba Comisarii de... sunt miniștri, da. ca să fie clar. Este adevărat. Aceasta înseamnă că, de fapt, de acești oameni depinde politica pe care o promovează și o implementează Uniunea Europeană în raport cu țările Uniunii Europene, dar și cu vecinătatea cu atât mai mult ce a apropiat. <coughs> Din acest punct de vedere, relațiile bune între decidenții politici, între liderii politici de la Chișinău cu reprezentanții Comisiei Europene este o chestie vitală pentru Republica Moldova, luând în considerație aportul financiar, economic, politic pe care îl acordă și pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova. Menținerea acestor relații este o chestie, repet, pentru noi prioritară și extrem de importantă. Acum, în ceea ce privește deci, prioritățile care au fost expuse de cred că chiar, și care au vorbit că în apropiate 5 ani Uniunea Europeană nu se va extinde, mai mult chiar. Domnul Munchiar nu a inclus în organigrama Guvernului European comisarul pentru extindere. Nu are nevoie, fiindcă în acești 5 ani această extindere nu se va produce, deci nimeni nu va mai adera la Uniunea Europeană în apropiații 5 ani. La Chișinău s-au făcut multe speculații pe această, pe această temă. S-a atenționat și chiar cu reavoință... Că e rea... clar, adversarii PRD ului au zis că planul lor 2020 nu mai este valabil Da, pentru... este adevărat. Deci planul 2020 Aha. nu este valabil, când în fond Republica Moldova nu are șanse să, să adere la Uniunea Europeană, că iată, politica reală a Uniunii Europene este non-extindere. Ei, acești oameni, procedează destul de perfid că omit un element extrem de important în această afirmație a șefului guvernului european, și anume, în apropiații cinci ani. Uniunea Europeană a obosit de extindere, iar e nevoie să degereze noi e, membri ai Uniunii Europene acolo trebuie să fie garantată o ridicare substanțială a nivelului de viață, dar și al nivelului de compatibilitate a acestor țări cu cei ce se numește Europa Bătrână, Europa, Europa Vechi, mai bine zis, deci a cei care de fapt au constituit membrii fondatori ai Europei Unite. Dați-mi voi să deschid aici o paranteză. Probabil e mai bine să ne spună că în următorii cinci ani nu vor uh, primi noi membri în Uniunea Europeană decât să ne spună că în timpul apropiat sau atunci când ne dea așa un uh, timp neclar, o durată neclară de timp în care am putea să, să avansăm și cum am putea. E clar că dacă ni s-au dat cinci ani trebuie să ne focalizăm probabil atenția pe cel de al șaselea. Păi, asta, de fapt, este obiectivul real, inclusiv a planului 2020. Noi, de fapt, Republica Moldova nici nu avem nevoie ca în acești 5 ani apropiați să existe, să existe o politică de extindere. Încă noi, de fapt, în acești 5 ani nu avem șanse reale să aderăm uh, ca membru cu drepturi de plin la Uniunea Europeană. Avem foarte multe teme de acasă de făcut, și pur și simplu nu reușim. Deci, acești 5 ani pe noi nici de cum nu ne vizează. Acești cinci ani trebuie să fie folosiți de către Republica Moldova pentru a aprofunda reformele, pentru a obține rezultate palpabile, pentru a ridica gradul de dezvoltare a economiei naționale, pentru a ridica nivelul de viață a cetățenilor Republicii Moldova ca el să se apropie. Într-un cuvânt să devenim un stat european și atunci să fim Compatibil cu regulii europene. Iar și noi avem la îndemână acești cinci ani, extrem de importanți pentru noi. Repet încă o dată, noi nici nu avem nevoie ca Uniunea Europeană cum să se extinde. Pentru noi ar fi fost o catastrofă dacă următorii cinci ani ar fi fost anunțați de către Uniunea Europeană ca anon-extindere. iar atunci noi am fi nimerit foarte probabil într-o situație destul de complicată. Iar acum nici de cum pe noi nu ne vizează. Mai mult chiar noi, datorită acestei a Uniunii Europene, vom avea o atenție sporită către noi datorită faptului că nu există candidați care ne-ai în timpul apropiat trebuie să devină membri ai Uniunii Europene. Pe de altă parte, vom, schimb, vom scăpa și de unele obligații pe care le-au țările membre ale Uniunii Europene față de Bruxelles. Este față adevărat. Iar ță țările membre care nemijlocit accesul în Uniunea Europeană, se bucură de cea mai înaltă atenție din, din partea Bruxelles-ului și ele, de fapt, consumă principalele resurse financiare care vin din partea Uniunii Europene. Deci, în acest sens, șansele Republicii Moldova de a primi ajutoare suplimentare din partea Bruxelles-ului doar cresc. Deci, pe noi doar trebuie să ne bucuri faptul că Bruxellesul astăzi a, a spus că în apropiație 5 ani extindere nu va fi. Pe noi ne interesează ce va fi după cinci ani, iar acolo cu mare probabilitate trebuie să așteptăm o schimbare a politicii Bruxellesului, care iarăși după ce va digera în deplină măsură, noi membri care au aderat în ultimii ani la Uniunea Europeană, după asta iarăși se va începe, e absolut firesc, e logic să fie așa, se va începe o nouă rundă, o nouă etapă de extindere. și atunci Republica Moldova, pregătită datorită reformelor pe care trebuie să le facem în 5 ani, noi vom deveni un candidat foarte real pentru a adera la Uniunea Europeană. Iată un punct la care insist cu toată tăria. Este și al doilea aspect care nimic lucrit vizează particularitățile vieții politice din Republica Moldova. Foarte mult s-au vorbit și s-au făcut eforturi susținute pentru a denigra imaginea politicianului Vlad Filat. S-au întreprins măsuri susținute, a fost un atac mediatic și continuă acest atac mediatic în presa din Republica Moldova pentru a face și a demonstrat faptul că Vlad Filat nu este elegibil în ceea ce privește uh, politica europeană. S-a mai vorbit și au mai vorbit analiștii <coughs> din acest punct de vedere e de și faptul că unii oponenți politici ai liderului PRDM, nereușind să ajungă la nivelul și valoarea acestuia, au încercat și au făcut-o invers, deci să-i terfelească imaginea să o coboare el, la pe la el bolo. că e mai ușor, așa ai este, mas media la mână. Da. dar iată că uh, practicile, practicile politice și diplomatice demonstrează inversul chiar uh, deci uh, întâlnirea de ieri pe care o are Vlad Filat. Am vrea și alte partide și liderii altor partide pro-europene de la Cicinău să stans. se întâlnească. Fie, ha Haideți să spunem că domnul Incher face parte dintr-un grup politic uh, uh, membru la rândul său din uh, familia Partidului Popular European. Dar am vrea și noi uh, ca celelalte partide pro-europene care la fel fac parte din, din anumite e, familii. familii de partide europene să se întâlnească, spre exemplu, cu un comisar european pe, anumite, pe, pe un anumit În domeniu. Ommeniu, pentru că avem destule probleme și avem, de, de, avem să le depășim de reforma mai vorbit. Eu totuși vreau să insist acest, asupra acestui lucru Vlad Felat nu deține astăzi niciun niciun post oficial, nici o poziție oficială în ierarhia politică din Republica Moldova. Este pur și simplu, nu este nici deputat, este pur și simplu un președintele a unui partid. Da, este adevărat, acest partid reprezintă principalul partid din axa de guvernament. Acest partid a delegat, a delegat reprezentantul său la postul de prim-ministru și deține pozițiile cheie, în actualul guvern, tot așa cum are cea mai numerasă fracțiune parlamentare în guvern și are perspectivele cele mai bune pentru a câștiga legele parlamentare din 30 noiembrie anul curent. Eu cred că anume această calitate a lui Vlad Filat îl face interesant pentru liderii Europei Unite iar faptul că un guvernului european proaspăt numit îi oferă audiență domnului Filat, tot așa cum și... Angela Merkel a făcut de recent. Angela Merkel, tot așa cum și Barroso, care deja pleacă, este o figură care pleacă, face același lucru. De fapt s-a produs o transmitere de la vechiul conducător al executivului european către noul conducător a unii, a unii consecutivități în politică. Barroso îi spune lui Uncherk Iată omul din Republica Moldova cu care avem de afacere și cu care vom avea de afaceri și pe, în anii viitori. Din acest punct de vedere, desigur că Vlad Filat, în plan internațional, are o credibilitate mai înaltă decât interiorul țării. E un paradox. E un paradox. Acest paradox se explică iarăși, repet, prin acest atac mediatic la care a fost supus acest politician, care este adevărat, trebuie să recunoaștem acest lucru. A mai gafat pe nu din totdeauna a avut o poziție fermă în niște poziții extrem de principiale, dar în același timp trebuie să recunoaștem este unul din cei mai promițători politicieni moldoveni, care de fapt este, cum am scris noi pe, pe site-ul nostru Politicon.md, este unul din motoarele integrării europene la nivel personal în Republica Moldova. Din acest punct de vedere, Vlad Filat indiscusabil, este politicianul cu perspectivele cele mai bune pentru Republica Moldova, chiar da, pentru politica Republicii Moldova, chiar dacă el continuă să fie ținta unor atacuri învirșunate și uh, bine orchestrate împotriva sa. În rest, vreau să vă spun că integrarea europeană pentru Republica Moldova la momentul actual nu are ca prioritate aderarea nemirologică la Uniune. Pentru noi, acum, cel mai important sunt reformele, reformele care trebuie să ridice, să ridice la un grad înalt nivelul de compatibilitate a Republicii Moldova cu ceea ce se numește Uniunea Europeană. Mi-așteaptă cinci ani de muncă grea, istovitoare, dar foarte promițătoare pentru viitorul nostru și pentru viitorul copiilor noștri. În lețara vreau să vă întreb și despre modul în care presa reflectă actuala campanie electorală. Am amintit ascultătorilor azi că a fost dat publicității ieri și un raport de monitorizare, o monitorizare realizată de mai multe organizații non-guvernamentale, celebre de altfel în Republica Moldova deja, o bună parte a instituțiilor de presă din Republica. Moldova a comit în continuare derogări de la norme în procesul de reflectare a campaniei electorale, o campanie care a început să amintim de ce nu pe data de 1 octombrie dacă e să ne referim în special la audiovizual vizual Domnule Țăranu, cât contează în opinia dumneavoastră modul în care reflectă mass media, audiovizuală, campanie electorală, cât influențează modul, mai bine zis, de a prezenta informații asupra rezultatele, rezultatele, practic, alegerilor? Impactul mass media, în primul rând, a televiziunilor, a dar și-a prescris, e indiscutabil. Dar se citește mai puțin și asta știm. Da, din păcate se citește mai puțin în ultimul timp. Dar televiziunea și radio sunt sursele informative care pătrund cu insistență în fiecare casă, îl vizează pe fiecare om în parte și influența, impactul lor asupra mentalului, asupra deci, formării predispozițiilor este enormă. De aici și acea luptă acerbă care se dă pentru a domina posturile de televiziune și de radio pentru a pune mâna pe ele pentru a efectua un control financiar rigoros asupra acestor surse de informare fiindcă ele în ultima instanță formează ceea ce se numește predispoziția politică care până la urmă se preface în voturi iar în ultima instanță devine pârghie politică în mare parte cetățenii noștri în mare parte, zic, nu zic toți Par să aibă încă o mentalitate sovietică, zic asta amintind poate și de afirmațiile Ministrului Educației Maia Sandu, care referindu-se la modul în care studiază azi elevii, a găsit de cuvință să vină cu o reformă bazată de pe reproducerea informației pe cea de analiză. Probabil, E cazul să le-o spunem azi și cetățenilor Republicii Moldova Avem încă o mentalitate de Cum a reproduce fa? evenimentele Nu de a asculta ce zice unul, ce spune celălalt Și a, și a analiza ulterior de sine stătători Probabil e un mesaj al mai Sandu care trebuie adresat de către politicieni De către societatea civilă și, și cetățenilor Îndregii societăți, de ce nu? Trebuie să fim realiști. Ca să nu mai ne mai plângem că acele posturi de televiziune îl susțin pe un anumit actor politic, mai bine să îl susțină, dar să nu aibă influență, deci să nu fie credibilă, în cazul în care vom ajunge la situația de a analiza. Nu, va, nu este posibilă situația când toate sociile media devin ideal independente. Nu există. Dintotdeauna va exista o anumită orientare, dacă nu politică, valorică a unui sau altuia post. Și acest lucru este absolut firesc. Ne mai vorbind de comentatorii politici care, desigur că, în afară de echidistanță și de nepartenire, fiecare își are, hai să spunem așa, preferințe. Preferințele sale față de anumite doctrine, față de anumit concept al vieții. Și Volens Nolens, acest concept, el transpune în comentariile pe care le efectuează acești oameni. Nu mai vorbesc despre jurnaliștii care lucrează în mass media, fiecare dintre ei personalitate și personalitate puternică cu precădere. Și atunci, desigur că ei nu pot să nu aibă preferințele sale. Dar există niște lucruri peste care nu se trece. De exemplu, oferirea știrilor, care cu adevărat trebuie să fie echidistantă, care cu adevărat trebuie să fie să aibă câteva surse de proveniență a, a acelor conflictuale, într-adevăr. Desigur că. Deci, știrile nu trebuie să fie preparate. Acest lucru trebuie să-i oferi consumatorului de informații. El, în ultima instanță, obținând informații din mai multe surse, trebuie să-și facă. Uh, nici trebuie sană. să fie reflectată realitatea, iar adevărul să-și îl facă... Așa, așa, și așa, consumatorul de, de informații. este exact. adevărat. Din păcate, uh, mass media moldovenească încă este departe de acest ideal, de acest standard. Noi avem foarte mult de făcut ca să ajungem la uh, această treaptă. Dar uh, în același timp trebuie să recunoaștem, ne mișcăm înainte. De Au apărut posturi deja care inclusiv sunt menționate în aceste rapoarte față de care, nu, față de care, care nu, nu există pretenții mari. Ceea ce vorbește despre faptul că aceste posturi, aceste surse mediatice lucrează într-un regim care se apropie de ceea ce se numește standardul unei prese adevărate. Și aici încă <laughs> faptul că astăzi mă găsesc că sunt oaspetele Vocea Basarabiei nu pot să nu menționează acest fapt. Postul de radio Vocea Basarabiei a fost menționat în acest raport ca o sursă mass media care în fond este una echidistantă, nepartinitoare și care prezintă uh, informațiile, prezintă știrile, reușind din acele criterii pe care le-am înunțat mai sus. Și eu vă fericit cu acest lucru. Bravo, Vocea Basarabiei e bine ca și alte... Sosim mass media să ia exemplu de la uh, acest post de radio. Uh, care, da, dar este un moment, de ce v-am spus că trebuie să fim realiști? Consuma, consum, consumul uh, produsului mediatic necesită un anumit nivel al consumatorului. Uh, nu este doar o stradă cu o mișcare într-o singură direcție. Consumatorul de informații trebuie și el să, să fie capabil să ofere anumite regori atunci când primește această informație. Și aici vreau să vă spun un lucru. În privința ascultătorului vocii Basarabiei e Bun, cel activ. Aici, de, cu adevărat, există un segment foarte așa pronunțat care, cu adevărat, este foarte activ și în permanență de dovadă faptului că încearcă să analizeze ceea ce obțin, dar nu consumă pasiv informația. Este adevărat. Dar, în același timp, trebuie să spunem că, pentru o țară cu un nivel de viață scăzut, o, o a, asigurare materială scăzută, este foarte greu să faci ca presa să fie echidistantă și să fie așa cum am spus noi mai sus. Ca consumatorul de informații să fie capabil să distingă între diferite uh, surse de informații de, de unde primește uh, hrana uh, mediatică. Uh, este greu să-l pui pe un om care uh, să-l impui pe un om care se gândește zi cu zi oră cu oră la bucata de pâine pe care trebuie să, sau să o agoniseze ca el să se, să se avânte într-o analiză profundă a politice și așa mai departe. Asta e problema. Noi, ca să obținem o societate bine informată și o societate gânditoare, indiscutabil trebuie să rezolvăm problemele economice, problemele sociale cu care astăzi atât de acut se confruntă Republica Moldova. Noi putem să obținem un alegător care gândește doar în condițiile când vom schimba starea materială a acestei societăți, a acestui alegător. Aici, pe această direcție, trebuie să perseverăm. Am mai zis că alegerile parlamentare din 30 noiembrie se vor da în mare parte între susținătorii aderării la Uniunea Europeană și oponenții acestei aderări. După o săptămână, am mai pus întrebarea asta în edițiile trecute, ce spuneți astăzi, domnule Țăranu, se prefigurează în opinia dumneavoastră un mesaj mai puternic decât altul? Dacă tot ne vorim, <coughs> ne referim la votul geopolitic. Chiar recent într-un comentariu de al meu, am vorbit despre campania electorală care apare cam amurțită cel puțin la această etapă, pe la începuturi. Nu se simte, nu se simte un element de pasiune în ceea ce fac politicienii. Nu știu cum ei acționează de parcă lilihamită să facă această campanie electorală. Acum deja mi este greu să găsesc răspunsul la întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Cu că eu am niște răspunsuri. Par mai activi anti-europenii, dacă este adevărat. luăm cel puțin în considerare publicitatea stradală. Dar vreau să vă spun că de obicei opoziția politică dintotdeauna resimte un, un surplus de energie în orice campanie electorală fiindcă ea încearcă să detroneze pe cei care se găsesc la putere și în acest punct de vedere, energia lor trebuie să fie una sporită. Aici există o explicație pur psihologică. Dar în același timp trebuie să menționăm faptul că partidele proeuropene, ele, de fapt, sunt partide care nu pot să nu simtă marele pericol care planează asupra lor și asupra viitorului Republicii Moldova pe care ei l-au prefigurat datorită venirii la guvernare în 2009 și în 2010. Din acest punct de vedere, ar fi de așteptat ca aceste partide politice să fie mult mai energici să-și promoveze mesajele și dacă doriți să fie mai inventivi în ceea ce se numește formularea mesajelor. Deocamdată, ele nu știu cum sunt mai puțin sărate și pepărate, și în acest punct de vedere trezesc mai puține reacții pozitive din partea alegătorilor. Poate eu greșesc, poate tacticile pe care le, le aplică acum partidele de la guvernare, partidele pro-europene, este cea dorită. Ei nu, nu vor, nu doresc ca să invoce în societate o, o tentă așa alarmistă, lună cuzeație faptul că și așa societatea noastră este mai mult decât alarmat, Dar poate această tactică și este una judicioasă. Vom vedea pe data de 30 noiembrie. Pe mine mă interesează altceva. Este nevoie ca electoratul, electoratul să fie trezit și în primul rând acesta se referă la electoratul cu viziuni pro-europene. Este foarte important ca partidele de la guvernare, partidele pro-europene, să intervină masiv pe zona a care sunt decepționați, lor trebuie să le se dea niște mesaje de încurajare, ei trebuie să fie întorși, reîntorși, în tabăra, deci, europenistă. Dacă acest lucru nu se va întâmpla pe data de 30 noiembrie, în rezultatul scrutinului electoral, am putea să obținem o configurație a Parlamentului care ne va crea suficient de multe probleme pe viitorii, în viitorii, patru ani. Anume, acest lucru nu este de dorit. Domnule Țăranu, a mai descifrat în această săptămână declarațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, inclusiv cu dumneavoastră, într-un interviu cu reporterii noștri. Am văzut că opiniile dumneavoastră au, prel au fost preluate și de politicon.md. Sunt opinii ale mai multor analiști cu privire la avertismentul pe care l-a lansat chiar la începutul acestei săptămâni, în ziua de luni, ministrul rus de externe la adresa Uniunii Europene, cerându-i să nu aplice și în Republica Moldova scenariul ucrainean, pentru că vor fi consecințe negative, după cum uh, s-a exprimat Lavrov. Voi aminti că la acea prelegere, am amintit de ea la o adunare organizată de partidul rusesc de guvernământ Rusia-Unită, Lavrov a spus că regiunea transnistreană trebuie să poată să-și decidă în mod independent viitorul dacă Republica Moldova ar renunța la neutralitate. Ne-a spus că prin declarațiile lui Lavrov în primul rând Moscova ar încerca să încurajeze regimul separatist de la Tiraspol să distragă atenția de la situația din din estul ucrainei. Am cules opiniile mai multor comentatori. Dacă e ceva de adăugat din acest punct de vedere, mai ales că um, unii au zis că Moscova ne amenință chiar cu un conflict armat. L-a prin discursul său, prin recentul său discurs, de fapt, încă o dată și data dată pe față. Federația Rusă folosește Transnistria în calitate de pârghie pentru a influența politica Chișinăului și a nu-i permite Chișinăului Republicii Moldova pe ansamblu să devină cu adevărat o țară suverană și independentă. De fapt, Transnistria este o, moară, o piatră de moară legată de picioarele noastre care trebuie să ne, maximal, să ne îngreuneze marșul nostru spre prosperitate, spre progres, spre libertate și trebuie să fim conștienți de acest fapt, Lavrov deschis încă o dată a confirmat. Noi cunoșteam acest lucru și fără Lavrov, dar iată că el vine încă o dată să confirme acest lucru. Din păcate, în Republica Moldova este un auditoriu care a primit acest mesaj al lui Lavrov, hai să spunem așa, cu o satisfacție, anume acestui segment din a societății moldovenești și este adresat această sentință pe care a pronunțat-o domnul Lavrov. De fapt, el se amestecă că întrebările interne ale Republicii Moldova și de data aceasta, această intervenție intervine în condițiile campaniei electorale. De fapt, ce este un mesaj electoral? Trebuie să fie clar pentru toți. Lavrov încearcă să încurajeze forțele antinaționale, forțele antisuverane și independente ale Republicii Moldova și să facă ca Republica Moldova să rămână și mai departe în zona de influență a Rusiei, să fie o țară cu un regim semicolonial <coughs> care nu-și decide de una singură propriul destin și este la cheremul Moscovei. Iată de fapt... Iată cum spunea <coughs> Petru Bogatu că Rusia de fapt are nevoie ca la Chișinău să fie o guvernare slabă și fragilă pentru că cu cât de mai slabă cu atât, e mai multe de bandade, iar Rusia poate profita de asemenea situații de haos pentru a-și face mendrele și amintește autor analistul face acest lucru în mai toate țările din fostul spațiu sovietic. Cum mai amintesc o dată, cum spunea și regretata Novodvorskaya, Rusia nu are nevoie de estul Ucrainei. Rusia are nevoie ca în estul Ucrainei să fie haos. Să fie haos și nu numai în estul Ucrainei, de fapt, în toată zona aceasta... Prin haos controlează Rusia anumite state, pentru să că dacă fie... ar fi stabilitate, nu știu cât percepe lumea la noi, că de unde vine ploaia știți, care ploaia. știți ce se întâmplă? În caz dacă o țară, cum este Republica Moldova, își rezolvă problemele sale economice? Apare acea parte a societății care se numește clasa de mijloc. Clasă de mijloc, care, deosebirea căreia este nu numai un nivel de viață avansat, ci este o capacitate de a înțelege perfect care sunt interesele tale. Și în cauza, în, în, în, deci în acest caz, o clasă de, deci o țară prosperă înseamnă o țară cu un grad de independență înalt. Iar Rusia are nevoie de orice, numai nu de acest grad înalt de independență. Rusia nu poate să intre în, competen, în competiție cu alte centre geopolitici din lume ca să-și efectueze controlul la său asupra anumitor zone geopolitice datorite unei economii avansate deci unei influențe economice pronunțate, unor politici care promovează libertățile democratice, pentru că Rusia singură nu este o țară democratică care produce democrație. Și atunci Rusia este nevoită să intre în concurență cu principalii săi adversari geopolitici, promovând politici de constrângere de a suveranității și independenței țărilor pe care încearcă să le includ în brâul de influență al său, Rusia trebuie să producă haos în apropierea sa ca în acest haos să încerce să domine. Iată care, de fapt, este politica Rusiei în zona unde se găsește Republica Moldova și în special în Republica Moldova. Și atunci citățenii Republicii Moldova trebuie să facă o concluzie. Avem noi nevoie de o relație specială cu o țară care provoacă în Republica Moldova asemenea procese și asemenea tendințe? Avem noi nevoie să vorbim în permanență despre uh, prietenie seculară între poporul moldovenesc și cel rus și așa mai departe, care este nimic altceva decât un precept ideologic și nu este o realitate. În fond, prietenia între popoare este o ficțiune, o ficțiune mare. Ne vorbim acum despre prietenia moldo moldovenilor cu rușii. Tot așa cum prietenia cu americanii, cu francezii, cu... nu mai știu cu cine. E o ficțiune. O prietenie poate să fie între doi oameni, într un, într -un grup relativ constrâns de oameni. Prietenia între popoare, de fapt, este o invenție ideologică care este folosită pentru a ascunde niște lucruri. În cazul nostru, este o încercare de a camufla politicile imperialiste promovate de Kremlin în raport cu asemenea țări cum este Republica Moldova. Noi nu avem nevoie de o dependență colonială. nu ne se spune că iată voie să ne merităm într-o dependență față de, Ru față de Uniunea Europeană. Să dea Domnezeu să amă o dependență față de cei care sunt bogați, care respectă drepturile omului, care respectă Principi principiile democratice, a libertății și așa mai departe. Eu sunt gata să fiu dependent din ei, fiindcă ei exportă în Moldova ce se numește libertate, democrație, economie avansată, modele economice performante și așa mai departe. Chiar în fiecare zi merg cu automobilul la serviciu. Și la o intersecție a străzilor la like, Chișinău văd un panou electoral a Partidului Socialiștilor. E scris în limba rusă, poate în alte lucruri sunt și în limba română sau în limba moldamenească, cum le place lor socialiștilor să vorbească. Și acolo este o manipulare crasă, una obraznică, unde este scris, repede încă o dată, este vorba despre un panou al socialiștilor. Mai bine bunăstarea alături de Rusia decât să fim săraci și datornici față de Uniunea Europeană. Vă închipuiți câte, cât, cum, cât de obraznic minte acest partid printr-un asemenea, printr asemenea slogan, printr-un asemenea panou electoral. Bine, respectivul concurent va trebui încă probabil să explice ce a însemnat... Utopia despre care a dar vorbit el nu dorește. atunci Vitalie, când nu avem granițe. el nu dorește să explice nimic El adresează acest mesaj. celor care reproduc informația informa cum spuneam da, mai devreme Și care nu o analizează Iar noi, și iarăși repet, vreau să repet acest lucru Cu riscul de a, mă, de a mă repeta Încă o dată Dar anume pentru oamenii care Nu prea sunt așezați pe o analiză Să le spun ultimii 23 de ani, după obținerea independenței Republicii Moldova, noi nicăieri n-am plecat de la Rusia. Noi în permanență am fost lângă Rusia și în cadrul CSE-ului și în cadrul altor organizații internaționale. Noi am fost dependenți de gazul rusesc, noi am fost dependenți de finanțele rusești, să ne ducem aminte deci defaultul rusesc, deci criza financiară rusă din 1998 care practic ne-a strivit pe noi, pe moldoveni. Vă aduceți aminte cum 2 ani primeam salarii cu reținere de 10, 8 luni, pensii cu reținere, primeam galoșe, de este în loc de, de salarii. Asta a fost nimic altceva decât rezultatul acestei legături strânse pe care am avut-o noi cu finanța, finanța rusească, fiindcă eram aproape de Rusia. Și suntem și astăzi aproape de Rusia. Și, în toți acești... și tot suntem considerați datornici, pentru că nu ne se mai scot uh, datorile gazului pentru regiunea transnistreană pe care Bun, nici nu le-am văzut. aici putem să mai discutăm, dar problema este că toți acești ani, în conformitate cu lozincă a cu noi suntem alături de Rusia. Și în acești ani am prefăcut în cea mai săracă țară din Europa cu cei mai săraci oameni din, din Europa. Iar socialiștii ne spun trebuie să fim alături de Rusia cu bunăstare. Dar păi stați, 23 de ani suntem alături de Rusia și suntem cei mai săraci. Despre ce bunăstare vorbiți? Și invest, ne spun că să fiți sărăciți și datornici față de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, am început să ne apropiem de Uniunea Europeană, am început să le facem economia noastră. Uitați-vă în, în acești ani, cu mari probleme cu care ne-am confruntat, câtă libertate am obținut cel puțin în ceea ce se numește funcționarea spațiului mediatic din Republica Moldova dar uh, câte ajutoare am primit uitați-vă la drumurile noastre care se refacă în văzul tuturor avem drumuri care deja răspund standardelor deci celor mai învasate de lume, americanii acum ne-au ne ne ajutat să construim un drum uh, deci care cu adevărat este la Sorocă, Sorocă, da, care este un drum cu adevărat de standard european de standard american și acest lucru se produce în diverse părți ale ale, Chisina, ale Republicii Moldova. Arătați-mi măcar un drum pe care l-am construit cu ajutorul rușilor. Arătați-mi măcar un proiect economic pe care l avem uh, făcut împreună cu rușii și unde noi nu am rămas datori rușilor. Cum spuneți dumneavoastră, iată proiectul acesta cu gazele. Ei fornizează gaze transnistrii ca să susțină acest lucru. Necontabilizat regim. de Chișinău. -ne, deci, deci pentru a susține un regim separatist care este un ostil E, deci, e, e, integrității teritoriale a Republicii Moldova, iar Dar noi suntem în captivitate, suntem la Uniunea da, Europeană. Iar, iar trebuie noi să plătim pentru aceste datorii, de acum s-au acumulat vreo 5 miliarde de dolari datorii, și tot aici este. Da, Rusia, care menține pe teritoriul nostru, neadmis de către Constituția și legile Republicii Moldova, contingentul său militar, deci ocupă sunt ocupanți pe un parte din teritoriul Republicii Moldova. Iar forțele care le susțin, spun că Uniunea Europeană vrea să ne smulcă din suveranitate. Din suveranitate și din independență. E un paradox. Uitați-vă cum ne rușim mintea acest partid. negru. Da. Păi... Deci, oamenii trebuie să se descurce ce înseamnă în această campanie electorală? cine cu adevărat spune adevărul și cu adevărat este axat pe refacerea Republicii Moldova, pe mișcarea înspre bine, și cine minte nereușește, încercând să mențină Republica Moldova în mocir în mocirla deci sub dezvoltării în, Mo, în la sărăcii și mizerii. Mai avem vreo patru minute, domnule Țăranu, până la ora 10. Zic să facem și o paralelă între alegerile parlamentare din Republica Moldova și cele din Ucraina programate pentru ziua de poimâine. mâine. Vă pun așa întrebare. Dacă votează masiv și așa cam se preconizează cetățenii ucraineni, forțele politice pro-europene, probabil dau și un mesaj electoratului din Republica Moldova, nu? Este așa, cu toate că situația din Ucraina, desigur, că diferă de substanțial de cea din Republica Moldova. Guvernarea care a venit în, în, la Chișinău în, în, începând cu 2009, are o mare realizare. I-a păstrat pacea, nu a angajat Republica Moldova într-un conflict deschis cu Federația Rusă, cu toate că nu odată am fost provocați de Moscova. Dar și, chiar și de forțe interioare de și aici. De fo... și, Așa, de... Care și de coloana... coloana a cincea din interiorul Republicii Moldova, încercând să provoace aici un conflict de proporții cu implicarea forțelor străine, și guvernarea a fost capabil. cu toate criticile. Au mai fost și utili pro-europeni, așa ziși. Da. Și de aici am mai venit niște lucruri. Și atunci, deci, mare realizare, repet, încă o dată, este faptul că noi am păstrat pacea. Am păstrat condițiile pentru o dezvoltare în, deci, în situația când nu suntem supuși nemijlocit riscurilor unui război civil în interiorul țării, cum este în Ucraina. Ucraina de sigur, că trăiește cu totul o altă situație decât cea în care se găsește Republica Moldova. Și ucrainenii înșiși recunosc acest lucru. La dânsii s-a declanșat de fapt un război civil, cel puțin în raionele din, din Est, iar noi în acest timp am primit, am primit regimul de, liberalizat de vizie cu Uniunea Europeană. Este o diferență enormă între Republica Moldova și Ucraina, dar aveți perfecte dreptate. De rezultatele alegerilor din Ucraina, în mare măsură depinde inclusiv și evoluția evenimentelor de la Chișinău. Iar eu sunt aproape convins că în Ucraina, la aceste alegeri, vor, vor obține o victorie forțele pro-Maidan. Avem și sondajele din această săptămână care confirmă acest lucru, de altfel. În Ucraina, comuniștii vor suferi un eșec total. Sunt la limita pragului de 5% atât toate forțele pro-ruse acolo. Și de ce? Fiindcă în societatea ucraineană a apărut la suprafață înțelegerea faptului că aceste forțe pro-ruse, inclusiv Partidul Comuniștilor, este o forță antinațională, o forță trădătoare a cei care au trădat interesele vitale ale Ucrainei în, în, în, în, în, în confruntarea cu o inimicul străin. Ar fi bine ca și Republica Moldova. În Republica Moldova cetățenii se înțeleagă, se distingă între acei care cu toate gafele care se comit în realitate sunt forțe pro -naționale. Dar avem și noi cei ce se numește coloana A5 acei care de fapt încearcă să-și să ascundă adevărata față în spatele retoricii patriotarde dar în realitate sunt dușmani a independenței și suverenității Republicii Moldova. Și noi o să distingem, cel puțin o să încercăm să distingem acest lucru pe data de 30 noiembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare. Ne oprim aici, domnule Serano, vă mulțumesc pentru participare. Analistul politic, Anatol Serano, director la Centrul de Analiză și Consultanță Politică s-a aflat în emisiune. Vom continua această ediție matinală imediat după știri. Rămâneți aproape. Puncte de reflexie.